פרק ל"א. ויהי באחת עשרה שנה, בשלישי באחד לחודש, היה דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, אמור אל פרעו מלך מצרים ואל המונו, אל מי דמית וגודלך. הנה אשור, ארז בלבנון, יפה ענף וחורש מיצל וגבה קומה, ובין אבותים הייתה צמרתו. מים גדלוהו.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 כל עצי עדן אשר בגן האלוהים. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, יען, אשר גבהת בקומה, ויתן צמרתו אל בין אבותים, ורם לבבו בגבהו, ואתנהו ביד אל גויים, עשו יעשה לו, כרשעו גרשתהו. ויכרתוהו זרים עריצי גויים, וייטשוהו. אל ההרים, ובכל גאיות, נפלו דליותיו, ותישבר נפורותיו בכל אפיקי הארץ, וירדו מצילו כל עמי הארץ, ויתשוהו. על מפלתו ישכנו כל עוף השמים, ואל פורותיו היו כל חיית השדה. למען אשר לא יגבחו בקומתם כל עצי מים, ולא ייתנו את צמרתם אל בין אבותים. ולא יעמדו אליהם בגבהם כל שותי מים, כי כולם ניתנו למוות אל ארץ תחתית, בתוך בני אדם אל יורדי וור. כה אמר אדוני אלוהים, ויאמרתו שאולה, האבלתי, כיסיתי עליו את תהום, ואמנה נהרותיה, ויקלעו מים רבים, ואקדיר עליו לבנון, וכל עצי השדה, עליו אולפה. מכל מפלתו הרעשתי גויים, והורידי אותו שאולה את יורדייבור. וינחמו בארץ תחתית כל עצי עדן, מבחר וטוב לבנון כל שוטי מים. גם הם איתו ירדו שאולה אל חללי חרב, וזרועו ישבו בצילו בתוך גויים. אל מי דמית ככה, בכבוד ובגודל, בעצי עדן? והורתה את עצי עדן אל ארץ תחתית, ותוך ערלים תשכב את חללי חרב, הוא פרעו וכל המונו, נאום אדוני אלוהים.